Velkommen til dit de brede brevkasse. Øh, i sidste uge lyttede vi til en sang af Life Anderson og nu fordi vi den søde juletid er på vej, så starter vi lige med et lille resume af hvad det er for en Life Anderson sang vi hørte i sidste uge, som vi blev anbefalet at lytte Astrid Ja, hvis du lyttede med for to uger siden, som var det seneste brevkast, så husker du nok Leif Andersen og den her meget vidunderlige... For søren, altså. For søren, altså. Og det er jo et besnærende bekendtskab. Det kan du nok høre. Det lyder, som om han har lavet sin egen mineret ind i hovedet og kravlet op i den. Og så op i den minaret. Han lavet endnu en minaret, som han har kravlet op i også for at synge. En forsvenskning af, af den sang, der hedder Cheek to Cheek, af ham der. Åh, oh, Frank Sinatra. Det er Frank Sinatra-cover, har jeg så sidenhen fundet ud af. Og når man læser om den optag session Live Anderson har optaget, Kind mod Kind, og B-siden til Kind mod Kind, så forlyder det historien, at alle musikerne skred, fordi de... Ej, for søren. Den telefonen ringer allerede. Øh, det er velkommen til De Der Breds Brevkast. Hvad var det? Ja, hallo. <coughs> det er Damien. Hej. Hvad er da David? Jeg er Damien. Damien. Velkommen til De Der Breds Brevkast, Damien. Hvad har du på hjernen? Øh, nej, jeg tænkte, jeg skulle hjælpe dig med dine døgn. Ja. Jeg er jo Okay also, Jeg kender jo til de mørke tider Hvem kender du til dem? Jeg kender uh, den mørke delen af året yeah. man, ja. Jeg havde egentlig bare lyst til at give dig tips yeah. uh, Om at høre en musiker som heter uh, Chris Kent Chris Kent? Ja Hvordan står man Kent? Uh, det er bare lige ud med K E ja er der tætligt noget nummer du vil foreslå det ligger inde på en side som som hedder uh, Reverb Nation um, okay. der er der er lidt som ikke dag dag det her men um, men der kan du på måde gå ind der så er det to som en ja hvor der er kommet et spil, er medley eller Michael Jackson medley? For søren er det lyder virkelig, virkelig lovende, det her, synes jeg. Det, det er det, og jeg har tænkt på det, altså det er smukt. <laughs> smukt. Damien. Men ja, vi starter jo godt ud her. Allerede en vinterkonsulent har meldt sig på banen med et overlevelses -tippet. Lyt til Chris Kent medleys inde på Reverb Nation. Ja. Hvad vil du sige til vores lyttere derude, øh for at give dem mod på vinteren her, Damien, inden vi går videre? Nej, jeg tænker øh, øh, stay home, øh, eller nej, ikke. Altså, bare have det fint. <laughs> Ude på fjellet? Hvad sagde du? Jeg siger ud på fjellet? Ja, ja. Hvis du har chancen, så, så ta en tur på fjellet. Hvis ikke, så er det mange andre alternative måder at gøre det på. Ja, <laughs> <laughs> ah, det er så flot. Ja, ja. Rock, vel? Ja, yes. Ej, der var allerede en, der gik i fælden der. Det skal vi lige prøve at flette ind senere. Nå, men den pointe, der var at lave, var, at Leif Andersen som bekendt lyder sådan her. Den støren, den længde, ja, det er så toppen. Så jeg blev rimelig begejstret, da jeg fandt ud af, at der var et remake af kendt mod kendt her. Frederik Karlsson. Remixer Life Anderson kommer her i baggrunden. Nå ja, men da, da, da Life Andersen skulle indspille den nu legendariske syvtommer kind mod kind, så skrev alle i bandet, fordi Life Anderson kunne ikke blive i en enkelt toneart, og det gjorde det svært at akkompagnere ham. Og jeg synes bare, det er herligt, at det alligevel er, udkom er udkommet på syvtommer. Leif Andersen som sanger hviler i et eller andet, gør han. Jeg ved ikke, hvad det er, og det er ikke det samme, som mange andre sanger hviler i. Men øh, vi har virkelig brug for originaler, der kan vise os, hvor stort mulighedsfeltet er. Og her kommer et eksempel på, hvad der sker. Jamen bare sådan, at øh, Leif Andersens magi kan tåle at få en anden påklædning på. Velkommen til DJ Breds brevkast på The Lake Radio. Hvis der, er en, eneste, hvis der er en pointe, vi kan udlede af den her Leif Anderson, Frederik Karlsson-missære, så er det værd så original og frygtløst, du overhovedet kan. Nu lytter jeg til DJ Breds brevkasse ved torsdag aften kl. 8.07 på The Leg Radio. Her kommer der en sang, som øh, Mixi har fået hævet op at have den. New Jack Swing med Pebbles. Jeg har mixing ved et par ord om, om den her sang bagefter Giving You the Benefit hedder den. Brønt. Brøntsaktionelt kærlighed. Woo! Du skal være sød ved mig. Jeg er nemlig ikke noget svin med dig. Aftale. <går> Jeg kan se, Mixi har taget sin øh, en halsvarmer på, Jeg ikke har ikke set dem gå med før. Det er sådan en øh, en halsedisse, vil man kalde det. Men i sådan et lidt, lidt transparent materiale, der alligevel er sådan farvet, ligesom sodavand Ørge. Sådan et slags Ørge-farvet halskondom, øh, Mixi har på i aften. Men Mixi, er, er din stemme stadig sprød og lækker, som vi elsker den? Det kan du tro. Ja, det er godt at høre. Hvordan er det på Pebbles, som vi lytter til her i baggrunden? Det var, fordi jeg sad og øh, prøvede at finde nogle New Jack Swing-numre, fordi jeg synes, vi skulle have et New Jack Swing-tema i DJ Greds brevkasse. Hva? Kan du ikke lige resumere, hvad en New Jack Swing er? Det er den her R&B-genre, som opstod i midt-slut-80'erne. Ja. Øhm som var med introduktionen af, af elektroniske trommemaskiner... Trommemaskiner måske bare, ikke? Ja. Som... Øh, de begyndte at have det her sådan swing. så øh, no. Som man ligesom kan tilføje... Når man har programmeret et beat, så kan man tilføje swing. Ja. Og det bliver sådan en underlig sådan lidt mekanisk shuffle. Okay. Som er rigtig spændende, synes jeg. Og jeg synes, ja, i det hele taget, der er der vildt meget det musik, som er rigtig fedt produceret. Ja. I og kan... det her er bare fantastisk nummer, synes jeg. Ja, jeg var også... Øh, fik grittet danseskoene, der jeg lyttede til det første gang. Mm, og meget generøst. Det uh... er... Det er, som kan give en chance mere, selvom folk <laughs> er været idiot, ikke? Men det lyder også lidt ærligt talt, hvis man skal gå Pebbles øh, narrativ lidt på klingen her. Altså, som om hun selv også lidt er en idiot. Altså, I can be a trip, but I choose not to. Altså, hvordan kan man ruse sig sådan? Jeg er ikke en nar, Det, jeg synes, jeg det, er skal... overs sagt. Altså, vil du have, have fedtepoeng for ikke at være et røvhold? Det synes jeg er lidt at vende nisserne på hurtigt. hovedet. Mm. Det siger måske noget om, hvad det er for et miljø, du kommer fra, der for Ja, <laughs> ja. <Yeah, yeah. laughs> Lige om lidt er vi nået til det meget spændende punkt, hvor vi skal ringe til vinterens første vinterkonsulent her i det Brede Det er jo faktisk en anden vinterkonsulent Nå bagen. ja, vi har haft Damien igennem, der anbefalede noget musik, som jeg allerede har... Nede, som man siger deroppe. Tænk, der er en folk fra Norge, der lytter til Dieter Breds brevkast. Så skal jeg altså lige rekalkulere af mit verdenssyn. Men hvad sker ikke? Det Nordmand, hvad giver I ikke? Det er for langt, det her over Mexico. Det, det er skidegodt. Sk De sidste to minutter op, sker der op, ikke op. en skid. Op med det. Så. So. Så prøver vi lige at ringe til vinter vinter vinterkonsulenten. Hå, oh, jeg synes, jeg havde tastet nummer. Nå, nu må jeg lige have mig undskyld. Jeg skal lige taste øh, vedkommendes nummer ind igen. Uh, for satan. Ej, nej, nej. Der er jo alt for lidt lys inde i studiet. Jeg kan ikke se. Nej. fanden. Uh, ja, ja. Okay, så kører vi. Det spændende det her. Oh. God. Ej, det er det forkerte endnu. Ja. Oh. Yeah. Fik jeg nævnt, det frivillige radio, det her. 100% selvlært. Det er fantastisk, synes du ikke? Lige så fantastisk, som bydelen Christian Town, det. Hvad Søren? Nej, for f***ing, Det er DJ Brede. Velkommen til DJ Bredes brevkast. Hvem er det? Goddag, DJ Brede. Det er desværre ikke nogen nordmand. <laughs> Hvem er det så? Det er ikke? <laughs> men hvem? Hvad er det, en danske Jeg prøvede at mit opkald, lige, da du skulle ringe. Jeg tænkte, du var mest frustrerende for anden. <laughs> Korrekt. Hvem, har, hvem ja. har vi glæden af at, at tire os her i aften? Jamen, mit navn er Søren Hvide -Mælesen. Jeg har ringet nogle gange og lagt nogle beskeder. <laughs> ja. så jeg kan da godt høre, det, det er sig, Søren, men jeg skulle lige have dig til at præsentere dig for lytterne? Ja, ja, jamen, det er mig. Hvad er det, det skal... egentlig, du har ringet om ind tidligere? Jamen... Hvad jeg ringede om tidligere... <laughs> ja, altså folk... Det kan jo godt være, at det er jo ikke alle, der har hørt alle udsat. nej nej, nej, nej, okay. Men jeg ringede ind, at der var en form for minisag eller hvad jeg mest omkring forsangeren i Nickelback, til at han og hans smag, ja. og hvorvidt man kan være empanisk med en person, der over overfor en person, der har en anden smag end en selv. Den det, det, var en den af dine, det var en af dine kæpheste af titanium, som jeg husker det. <laughs> Ja, ja, altså, jeg, jeg synes i hvert fald ikke, det blev løst i fuld, men det, det anerkendte du også, vil jeg sige. Så på den måde, så, så, så man er man jo tilbage ved nul. Men ja, grunden til, at du lytter øh... til det her program, det er jo også, fordi du godt kan lide uløselige spørgsmål, er det ikke rigtigt? Nå, jo, jo, men eller det er sjovere, når man så endelig løser dem, ikke? Nej, øh... ja, det er jo det der. Nå, storhedsvandvidet. Jeg sætter Jamen, lige altså lidt positivt så... okay. på i baggrunden. Nå, jo, jo men altså, så, så siger jeg, jo, vi kan godt gå med på... på øh... Jeg tror også nogle gange, at vi har sådan lidt øh, tendens til at, at søge ind i det modsatte i Danmark. Jeg ved ikke, om det er det, man kalder janteloven. Det er et møbiusbånd, du. Det er de to døre ind til mindre vejret, og der er, en, der er et hul i hækken mellem de to sindsdelstande. Det er i hvert fald min erfaring. lyder er Men... ja, det modsatte. I hvert fald, det var, det var den ene ting. Så var der noget omkring Mr. Bean, hvis han skulle DJ'e til ja. uh, Brøllup. op, Hvad han så ville sætte på som den helt store partystarter. Ja. Uh, uh, uh, og det besvarede jeg fyldt Der er ikke mere at sige om den sag. men det vil jeg godt gå med på. Det var Yellow Ingen, Magic Ingen Orchestra ting... med Firecracker, der var det rigtige svar. Ja. Jeg tror måske, han var gået med Behind the Mask. Fordi den har en mere mystisk intro, når vi snakker... Jeg ej, ej, måske Rydeen. Han var gået med Rydeen. Det tror jeg, er, at Mr. Bean-nummeret rimmer også på Mr. Bean. Altså med Yellow Magic Orchestra. Okay. Solid State Survivor-pladen 1979, ikke? Eller 78, det kan ikke huske det. det er ikke godt. Jeg sidder ikke foran et stort rock-leksikon, så jeg ved, jeg ved ikke, om det du siger. Rock, det er det begørt for mig, elektronisk musik. Der Arh, kan er, man bare se, hvor lidt jeg ved. Men Søren, hvad, er hvad faktisk, fik der fra, til at... Det er faktisk frontmanden fra Yellow Magic Orchestra, der er, er kodeårsagen til, at det der tog en fransk kraftværk, når man lyder så fedt, fordi det var ikke de uh, produceret med Yellow Magic Orchestra, det er også derfor, det lyder så lidt kraftværksagtigt. Nå, for Men. Søren... Jeg ringede faktisk bare ind til, at jeg falder over virkelig, virkelig godt nummer den anden dag. jeg ønskte. Så det var simpelthen bare et ønske, jeg ringede ind med. Sig frem! Jamen, jeg skal lige finde det. Det hedder... Man behøver ikke sige http ttp mere. Det kan man godt droppe, så det kan du godt springe over. Og www, det behøver man heller ikke mere. Nej, det er et nummer, der hedder GoCatDynia. Kan du lige stave det? G-O-C-A... G, som i Gorm. G, som i Gorm. O, som i Orm. C, som i Kakao-stavet på den rigtige måde. Og A, som i Allan. Ja, okay. Og så dynjan. Ja, mellemrum. Jeg har lavet et mellemrum nu. B, som i Dorte. Dorte. U, Umlaut, som i... Ja, det kunne du godt høre, hvad var for et bukstav. Som i Dudum Kebab. Og så NYA. som Æm... i uh, New York assholes. Yes. Okay. God skal med Altim Gym. Altim Gym. Jeg tror, det er nummer, men det er også sådan underligt underlig agtigt og lidt sådan uh, cowboy og lidt indisk, og så er der et virkelig stærkt Oh, hov, hov, hov, hov, det skal vi da høre. Jamen, tak for det. det tak, jeg fordi jeg du ringede, ringet, Ingen Jamen, tak fordi du ønsker at glæde mig til at spille det og høre, yes. hvad det er. Jeg håber, I får fat i Nordmanden også, og... Altså, de er jo bedre end os. Det er dem, der har olien, og det er dem, der har det fede flag, og det er dem, der har det smukke sprog, så vi kan lige godt... Bare kliger, man alle Altså har du. Når altså, har du... Du, du taler som en, der aldrig har været i Oslo. Tag lige op til Oslo, og så snakker vi om det igen. Nå jo, men altså, dem, der er de mest deprimerede, det er jo de rigeste, ikke? Så Det er jo klart, jo længere man kommer op, er jo mere deprimerende er det. Men også, øh, altså, jeg tror, det er depression og geni og sådan noget, det er nok lidt ulyst sammen. Jeg tror, de er der op. Er der andet, du lige skal have lige ud mellem sidebenen øh, her, Søren Hvid Melsen? Det, det, det vil jeg ikke. Altså, vi kan da godt blive ved Men, men jeg tror, det er bare, skal vi ikke bare kalde det her og høre gode kardynier. Åh, <laughs> oh, jeg skal lige hente det først. Det er og så skal vi lige... Det, er helt det, er, det er et virkelig, virkelig stærkt nok. Ja, jeg glæder mig til at høre det. Og tak fordi du ringede ind, Søren. Jamen, det vil du være. Tak for de to telefonen. Så kan det være, at vi kan komme videre med vores vinterkonsulent... Øh, Fan. Jeg håber ikke, at der er flere, der har fået den samme sjove sabotage-idé, som Søren vid Melsen. Så, nu prøver vi her. Jeg vil godt lige skrue lidt ned. Så, det er der også ligger i bygningen her. Hvad kan du goddag. God god Hej, det er de Brede. Hvem er det? Det er Ida Katinka Fridan Pedersen. Hej, Ida Katinka <laughs> Fridan Pedersen. Jeg har spurgt dig forud fra programmet i dag, om, øh, om du havde nogle teknikker eller nogle knep, du havde lyst til. Nå, for Søren. Øh, Prøv igen. <laughs> hvad skete der? Øh, opkaldet blev afbrudt, så skru bare lidt op på musikken her. Så ser jeg, hvad der sker. Det kan være, at teknikken var bare at afslut, opkald opkaldet Ja, <laughs> hej igen. Det er fordi, at jeg bliver skulle aflyttet. Nå, af hvem? Jamen, det ved jeg ikke, men det, er, det må være, de råd, jeg har, de er sådan så Så der er bare aflytning på hele tiden. Og aflytningen betyder, at forbindelsen bliver afbrudt pludselig? Ja, vi <laughs> <Jeg> bliver censureret. <laughs> Lad os prøve at se, om vi lige kan snitte igennem centuren, Ida. Hvad, er, hvad for ja. en uh, teknik vil du dele med brevkassens lyttere i aften? En teknik, der kan bruges til at overleve livet og vinteren især. Ja, øh, jeg foreslår, at øh, man starter et band. Ja. Og øh, måden, man gør det på, det er at finde sammen en gruppe mennesker. Øh, og så i den her gruppe finder man ud af, hvilket instrument ingen kan spille på. Altså, ingen i gruppen må være i stand til at spille på det instrument? Nej, det er et krav. Okay. Øh, kan vi prøve at komme på det instrument, så vi kan holde eksemplet lidt enkelt? Altså, det kunne ja, fx være... Øh, harmonika for fx. Ja. Den er ikke så udbredt i forhold til keyboardet, måske. Øh, jamen, og så går man simpelthen i gang med at spille sammen. Hvordan, hvordan passer det her med, man, øh, med det instrument, man ikke kan spille på? Hvordan passer det med, øh, med teknikken? Er det det instrument, man spiller på, eller hvordan? Jamen, altså, selve teknikken er at gå i gang med noget, som man åh, intet aner om. Som for eksempel at spille harmonika i et band? Som for eksempel at spille harmonika i et band. Så alle spiller harmonika? Ingen, kan finde ud af det. Okay. Jeg spiller alle harmonika så i bandet? Ja, alle har en harmonika. <laughs> Det kunne også være, altså 10 trommesæt, eller... Oh. Altså, det må man lige finde ud af. Det kan på en måde ikke rigtig gå galt, det her, tror jeg. Nej. Man starter helt fra, øhm, fra scratch. Men man starter fra bunden sammen. Ja. Det kan jeg godt se. Og så kommer man... Ja. Og så er der så noget med nogle forventninger til en selv og de andre. Dem er man også ligesom fået annulleret. Hvordan gør man det? Ved at starte på den her måde. Ah. Altså, hvad, hvad har man egentlig øh, forventninger til, hvad der skal lyde godt, eller, eller hvordan man nu rigtigt og ordentligt spiller på hormonkære og sådan noget? Mm. Der er sådan en masse øh, ting, man på en eller anden måde lige øh, smutter forbi. Så idéen ja. om at gøre det som en gruppe er rart. Det tager lang tid at lære noget, og det kan være meget ensomt at tilegne sig en ja. teknik, man ikke har kendskab til i forvejen. Og det kan også være kedeligt og frustrerende, hvis man skal gøre det ja. alene. Ja. Og holde gejsten oppe. <laughs> Eller være sammen om man ingen gejst have, og så måske <laughs> se det sjove i det. Men øh, ja. Æm Jamen, hvad har jeg ellers tænkt på? Altså, øh, det er noget, jeg tænker tit på, noget helt andet. Det er sådan elementerne, øh, som for eksempel, hvordan man, nu er det måske ikke så aktuelt lige nu i Danmark, men når man for eksempel har været ude at svømme i havet, hvordan man øjeblikkeligt er forandret fra det øjeblik, før man trådte i vandet, til det øjeblik, man er i vandet, mm. kommer op. Så det er som om en sindstilstand er forandret. Øh, og jeg oplever at med de forskellige elementer ild, vand, jord og luft, de har lidt den samme indvirkning på kroppen. Øh, så hvis man på en eller anden måde på en hengivelig måde kan kan øh, tænde et bål kan have noget. Jeg ja, tænder bål. så simpelt kan det være. Øh, det tror jeg, det tror jeg på. Der er i hvert fald en meditativ tilstand der knytter sig til bålet, som kan være et rart afbræk fra og ja. andet. Og det er også meget tilgængeligt, det spørges ikke koste en masse penge. Og ja, det er det, jeg tænker. Tak for dine teknikker, Ida. Jeg tror, de er nået ud til vores lyttere, og jeg håber, vi kommer til at høre fra en masse nystartede harmonika-orkestre, eller andre former <laughs> for orkestre. Det er det helt store at det et par måneder. Du. <laughs> Så er det bare overraskende. <laughs> vil vinterkonsulenten også ønske okay. et nummer? Vil, vil, vil, vil du som vinterkonsulent, da du har to, øh, to ting, du kan videregøre for programmet. Du kan være med du kan udpege den øh, næste uges vinterkonsulent, og du kan ønske ja. et nummer, som du gerne vil høre. Åh, øh... Øhm, Jamen, jeg tænker, at det kunne være spændende at invitere Lester Arias. Ja. Øhm, er det en, man der bør kende? Øh, det er en, en af mine kollegaer og venner fra Amsterdam. Ja. Øh, og der er altså livskraft i den her, Okay. Øh, som vi alle sammen kan lære af. Okay. Ham skal vi have ringet til i næste uge af brevkassen, så. Ja. Og så... Øhm, Jamen, jeg har været glad i lang tid for de numre af Prince, som hedder Scandalous. Okay. Som er sådan meget, altså det er næsten for meget. Er det gode? Okay. Øhm, men øh, det er bare fedt også. Det er ligesom at tage den grønne magnéflaske i en, en, i en guldkasse med, guldæske med Anton Berg, og så opleve der er sådan noget flydende blåskimmelost <laughs> indeni, hvor det bare er to, <laughs> to, to vildt lækre ting på samme tid, og uventet. Ja, og jeg tror, hvis man kan give sig hen til det nummer, altså ligesom bare svælge i det uden skam, så... Øh så kan det gøre noget for en. <laughs> det skal vi prøve. Jeg prøver at det ind i aften, men vi er jo allerede stramt legnet op med lytter og Ida, tak fordi ja. du havde lyst til at være vores første vinterkonsulent her i brevkassen. Ja. Ses. ses. Nu skal vi lige have lidt varmt. Nu skal vi tur til Jamaica. Vi skal til koffe. lytte til coffee. Jeg elsker kaffe, Sammensat, harmonisk, taknemmelig. Hvad ellers kan man forlange? lang. I hurt your heart, you know, but do not make it stress you 'cause I feel uh, be be better, not be living in uh, the gutter, feel be under the pressure, my friend. Yeah, Lord have mercy, this can't get no worse. up uh, be call it a curse, help me, hurt it hurt me. Call it stress because it from me, butcha depress me. I feel like the father desert me, but mm -mm, when the pressure erupt, me never give up, no, no, no, we never give in. I'm here, send up a I prayer, I feel better living. I can't bust. The under the pressure, under the pressure, yeah, under the pressure, under the pressure. If you're watch, I take you when we cheat not sicko, car. we all under pressure, my friend. Sometimes when you feel it, you cry, don't hurt your heart enough, you know, but too, no make it stressor, cause it's a oh, baby be be better, not be living at it, get up be, be under the pressure, my friend. Yeah, not for be the one I beg your old man and dick you, so my friend, in punkin' farm. Yeah, eh. Your pack it to a nice pretty vehicle and all kind of visa So life should have sweet yeah. but I could teach you All times to the reached this time I had something come Under the pressure, under the pressure Yeah, under the pressure, under the pressure It's your poor job it'll taken away, when you reach and say all under pressure, my friend Sometimes when you feel it, you cry down i reach your heart enough, you know, but do no make you stress your if I be better now believing I and get up to be, be under the pressure, my friend. It's serious. Lot of times oh, I find it serious. Life is a little mysterious. Have we put down? We can't even see it up, oh no. I can't wait for Yeah, under the pressure, under the pressure If your poor, you'll be take away now We cheat and say, because We all under pressure, my friend Sometimes when you feel you're you cry, I reach your heart, you know, but do not make it stress Because it. I baby, be better not believe in it Get up to be under the pressure, my friend under the pressure, under the pressure Yeah, under the pressure, under the pressure If your put up, you'll take away now We're cheating and sickle, cause we're all under pressure, my friend Sometimes when you feel it, I cry, I hurt your heart, you know, but you do Now make it stress, because it. I Be better, not feel living, and it Get up to be under the pressure, my friend jeg var på et øh, øh, hospice ude ved Folehaven i dag, som har en øh, terrasse, en overdækket terrasse i første salshøjde. Jeg var der fordi jeg arbejder som apoteksbud nogle gange, og så skulle jeg være noget medicin til hospice, som har bemældt øh, rygerterrasse i første salshøjde, og der er helt mørkt. Mig, der er helt mørkt ude på på og der hænger sådan skild et skilt på glasdøren ud til rygerterrassen, hvor der står Uh, Rygerterrassen er kun for beboere på, på stedet. Så man må ikke ligesom gå ud og pulse med sine pårørende, der er indlagt på hospitalet. Det er kun for beboerne. Så kiggede jeg lige på vej ud i trappeopgangen. Så kiggede lige ud over skiltet, og så... Gud, får vi en besked på lægmodet. Så så jeg et ansigt, der blev lyst op. Er ikke intet andet end en glød fra en cigaret, som sendte mig som nikkede venligt og sendte mig et ekstremt særligt velbehageligt blik og så tog et langt drag på smøgen. Kære lytter, forestil jer at være indlagt på hospice og sidde og være fuldstændig i fred med tingenes tilstand og bare ryge en masse cigaretter. Ja. Det blev det, det, jeg hangt lidt ved det billede der, det Det blik. Altså, jeg havde mundbind på, og hat, og var godt tildækket, så det var en... Det var... Det krævede lidt en indsats at hilse på mig, det krævede så deltidig... Ja. Kunne du gengælde hilsen, så hvordan gjorde du det? Øh, øjenkontakt, og nikkede tilbage. Mm. Jeg havde kasser i hånden, så jeg kunne ikke gøre mere. Nej, klart. Så er det svært at lave mange <laughs> gæst i. Men jeg synes godt nok, at ja. livet kører på skinner. Øh, nu kommer der tre i rap fra Danmark. Uh, vi skal høre noget musik fra 80'erne og 70'erne Som jeg først selv lige for nylig har stiftet bekendtskab med uh, Det første nummer er fra bandet HGF Og hedder København Anno 80 Og uh, jeg vil gerne dedikere den her sang Jeg har to venner, som hver gang de hører en guitar solo, Så bliver de fast sådan lidt, lidt grønne Og så får de nåle Og så lyser de Og så, så længe den guitar solo står på så, så kan man slet ikke kende forskel på dem Og så et uh, selvlysende jultræ uh. Her kommer HKF med nummeret København anno 80 fra pladen Natkarvanen. Du lytter til de der Boys på for the Lake Radio. Ja, tærbart, mine damer og herrer. Element, hvor spender den by, vi har? Det var HGF fra 1981... Jeg ja, skal ikke komme her og sige, at vi kun hører gammel musik i brevkassen. Vi skruer tiden to år frem til 1983. Vi bliver i Danmark. Men det hey, det Brevet, du ja. er nødt til at forklare, hvad en double tracked guitar er. Nå ja. Det er, når to guitarstemmer spiller den samme melodi, men forskudt med et eller andet trin imellem sig. Så altså, normalt, hvis man nu man tænker på en flerstemmig i vokalharmoni, så synger to sanger... Hvad deres tone, men de gør det, hvor det, tonerne har en, et interval, som giver mening rent harmonisk, ikke? Ligesom når legmofonen ringer. Øh, hvordan det? Altså, ringetonen er sådan noget du op halløj. Ja. Og så videre. Bare med flere stemmer, ikke? Det var godt, du lige anholdt det, fordi her sidder jeg og prøver at formidle og taler. God, det oh, men den også. har fået en ny ringeton. Nej, nu ringer den. Ja. Hallo, det er DJ Bred. Hvem er det? Ja, goddag. Det er, du snakker med Luca. Hej, Luca. Hej, hej. Hvad er det? Jeg, jeg vil bare lige øhm, komme med en opfordring. fordi ja. at, jeg, jeg, jeg hørte Daniel, øh, den norske Daniel, øh, snakke om Chris Kent. Så der. Ja. Og så vil jeg bare... og Siden han har så hørt det. Nå. Og det er virkelig godt. Og nu har jeg, ikke, nu har jeg det ikke dårligt mere. Nu har jeg ikke corona-angst mere. Eller noget som helst. Og nu... Øh, nu, nu er mit liv faktisk virkelig godt. Okay. Siden men uden jeg hørte Chris kendt. Så der er jo. Men sad du ikke lige og høre brevkassen? Altså tjekker du op på dit anbefalinger, og folk kommer med. Altså. Ja, Inden det de er det, altså, det. Det har jeg jo gjort lige nu i hvert fald. Altså, hvor gamm- øh, må jeg spørge dig. Nu øh... kan hvor gammel er du? <laughs> jeg er 34. Du er 34? Nå. Ja. Okay. Det et tas i hvert fald. Ja, ja. Altså, jeg tænkte, en krop er 34, men øh, hvor gammel er din sjæl? Uh, det er jo, det er jo altså. Det er jo en længere samtale. Altså, altså vi på tasken, så, uh, gør det til en altså, kort kan videobød, samtale. Det er det den samme alder. Samme alder. Okay. Ja, men altså, det, men jeg, jeg lover jo ikke noget. Nej, nej, det er der ingen, der kan. Med mindre de nej. Vanvittig. Men det peger jo kun i en retning, det her, Luca, Vi skal jo høre Chris Kent med... Hvad? Er det Toto Medley? Mm, ja, ja, ja, ja. nej. Prøv. Det, det, det kan jeg så ikke sige så meget fordi jeg har ikke rigtig tjekket, hvad lige hed. Du har bare lige lynhurtigt lyttet til alle Chris-Kent-numre. Jeg har lyttet til noget af det, og så har jeg også lukket noget af det på et tidspunkt, fordi at, øh, jeg, jeg lige øh, skulle gøre noget med. Og så kommer jeg tilbage og hører noget mere af det. Øh... Men der var... Ja, yeah. det, det, det, det er så meget, jeg tør at sige det nu i hvert fald. Okay, men vi skal helt klart høre det der Toto Midtley. Nu er der to anbefalinger. Det må fandme være noget stærkt haløjt. Der, der var noget øh, med Michael Jackson, tror jeg. Men det der så, øh... er, er det ham inde på Reverb Nation, der kommer fra Nashville, Tennessee? Hjemmesiden Reverb Nation? Ja, det tror okay. jeg, det passer meget godt. Og ja. så har han sådan en lukkumsbræt skæg. Det tager jeg ikke at sige noget men det kan meget godt velpas, ja. Ja, okay. Jamen, så har vi fat i det rigtige her. Det kommer coming up. Tak du ringede ind, æh, Luca, og ring okay. ind til brevkassen en anden gang. Jamen, det vil jeg gøre. Nu kommer Paravion, øh, dansk øh, prog -rock fra 1983, øh, med nummeret Intet af heldigt. Og prøv at høre, det er jo allerede ude i noget fucking acid-shit med den her fede øh, basgang Altså... Og jeg lyttede til nummeret første gang, så tænkte jeg, hmm... Er sygdommen stil, eller er stilen sygdom? <går> <tøk> <tøk> <tøk> Men det er det i, i ruden, at det klare er farven, shit at være, og meget at det er godt at det at og Jeg ser to til og det vundt i film og at et super se, med plastik, plastik, med i af der alle det der ligger lige, for det, der kan I hvert fald høre, han synger med til Silvan? Det kan man godt relatere til. med nummeret indtød er heldig for pladen Glødestop fra 1983. Pladen Glødestop tænder tæller andre meget interessevækkende titler. Åh oh, nej, nu og oh, har du også fået den der pop-up på din computer med at den vil afinstallere Flash Adobe du Player? Jamen, det udløber oh, her det i udløber. År, så det er oh. slut med Flash. Men hold da op for at track det der. Ja, for Søren Ej, Jeg ved jeg... næsten ikke, hvad jeg skal sige. To til to til, Nå, men det er ikke... si... altså, no, nej, men vil du sige noget? Ja, altså, jeg vil bare lige sige, at der er nogle andre ret låne titler på den her plade, som er <laughs> et sentimental besværgelseshymne. Når børn sover. Lykkehave. klovn. Og Vemod, så ja, der er en bruger, bruger på det fildelingsnetværk, hvor der har hele af plader kun lige fået fat i det allerførste nummer. Så okay. ja, stay tuned til DJ brede brevkasse, hvis du vil vide. Jeg den. synes, vi skal høre et Peravia-nummer i hver eneste Breds fra altså, hvor mange år Nej, i dansk det... musik var det cool at, at synge, på den, synge på den der måde? Det er altså... helt vildt. Altså, det er som om, han prøver... Øh, han har i hvert fald hørt meget af David Byrne ikke, fra Talking Heads. Nej, nej, David Byrne, han er fra det band, der hedder The Big Talking Faces, faktisk. Okay. Hvad? Men hvad var du ved at sige? Nej, men det, altså, de har virkelig troet på vokalen, eller forsangeren har troet på vokalen, for den er mixet sådan helt ekstremt højt i forhold til resten af musikken. Og stadigvæk kan man ikke høre rigtigt, hvad han synger. Nej, men det er også sådan rørende hjælpeløst på en eller anden måde. Ah, lidt på sammen. Nå, lidt på samme måde som MC Ejner, som B prøver at nå, rappe på dansk, ikke? Nå, okay, på det måde, Og jeg måde ved ikke, her. om det er, er bare ligesom, når man er øh, ikke levet så meget i 80'erne, men man mest har hørt det der 80'er københavnsk fra sådan en fremtid, så lyder det helt vildt, altså. Jeg kunne godt tænke mig at tage det der lille mærke, der sidder på Karen Wolf bagværk nede i Netto, hvor der står i Danmark. Og så flytte det fra smokhærene over på den her plade med, med, med paravion, så man kan se, at det er bagt i Danmark. Mm. Jamen, det er utrolig, uh, utrolig sandt. Utrolig. utrolig bagt i Danmark. <laughs> øh, Ej, ja. Men det er jo ikke fordi, man skal sidde og grine af, af folk, som uh, eller af musik på den Ej, måde. Nej, det er rigtig nok. Det er også lidt. Altså, det er også, ja, det er vi lidt... skal ikke sidde og gøre os morsomme. Det er lidt, men det er også lidt... Det første, man hører ved det her... Det er sådan, det er jo, vi hører det jo også, fordi det, det, er så, det er sjovt, men det er også noget mere end det. Og det er, det, er det nemlig. Og det er også... Øh, ja, jeg, ved, jeg ved ikke... Jeg håber bare, at lytterne kan mærke, at, der, at, at det ligesom... Jeg vil ikke spille det, hvis det kun var sjovt, for så ville det jo være et, altså et humorprogram, det her. Så det er ja. bare... Det, altså jeg prøvede også lidt at, at, at sige det med det der Live Andersen-nummer, vi har lyttet til i starten af, af programmet i dag, og som vi også lyttede til i det forrige program, at, at når man sætter sig et eller andet kunstnerisk mål, og man ikke afviger fra det, og man ikke har noget problem med at skille sig ud, så, så er det bare i, i, i, i det mindste en gave til fremtiden. Og jeg håber bare ikke, at sådan nogen, i de, sådan nogen som os, der sidder og kommenterer, og hele den virkelighed, hvor man kan sammenligne sig selv med andre mennesker hele tiden, øh, betyder, at vi ikke kommer til at have nogen originale udtryk i fremtiden. Ja. Det er i hvert fald altid, til, at jeg altid leder efter musik, der har det her islet af, fordi jeg synes, det er så befriende, at nogen har bare skidet på, skidet på, om det var smart eller fedt eller tjekket, og så bare hamret igennem med deres egen idé. Altså. Jeg tror, de tænkte, at det var rigtig smart. Jamen, det er også lidt det, hvor det bliver lidt naivt. Sådan ufrivilligt naivt, i hvert fald her Aha. i år 2020. Ja. Men det er også, fordi han prøver at have den der meget staccato vokal. Men så er han sådan lige lidt over. Hvad så, er det, han synger så med det maling? Det falder sgu lidt sammen. Altså, når det, Næh, når det, det prøver at være så groovy. Det er bare, men, noget, det er, bare en, er det. Det er bare noget andet, end det, sanger nok sigter. Altså, han rammer stadig rigtigt. Han ved bare ikke, hvad for en skive han skyder på. Nej, det er rigtigt. Her kommer der noget andet armstuesnak. Det har intet med polyfemers fra Odysseus at gøre. Det skulle det have haft, men øh, vi kom til at stave ordet forkert. Vi skrev det med N i stedet for med M. Og derved, der har det faktisk ikke rigtig nogen betydning. For øh, vi havde tænkt på at kalde os for polyfem. Ham det er en enåret men... Øh, <laughs> da vi stadig navnet er forkert på for at jeg får den hele med plakater, så synes vi ikke rigtigt betale til at lave det om, så vi kalder os... Eller, ja, vi har også kalder os for Polifen. Er I klar? Det var smukt. Her kommer det danske band Polyfen med nummeret Polyfen fra pladen langt ude i skoven. Hallo, hallo, hej. Hallo, velkomst. Så er vi i flere huber. Hej, hallo. Hvem ligger? Ja, vi tager ude på Ammer med seks, ja, seks miniheste. Øh. Nå, hvad laver I <stranetNEN> <stranet> der? <N94modern> øh, vi er på vej hjem og spiser øh, takeaway. Hvad laver I? Vi er på vej hjem og spiser takeaway. Nå, hvad for noget takeaway har I købt? Øh, kinesisk. Det er et kinesisk take-away. pramar, mm, yeah. starto vi har hørt, det er virkelig godt takeaway. Ja. Yeah. Men yeah. Yeah. vi vil gerne give nogle råd til, hvordan man kommer igennem vinteren. Jeg og... kan jo ikke sige, om det her er et råd endnu. Vi ved ikke, om det er så godt, som alle siger. Men hvis det er, så vil vi også gerne bruge det som råd. At yeah. man, man kan tage herud og spise takeaway. Man skal forkæle sig selv. En yeah. af tingene, man kan gøre er at invitere sine venner til Bamse-lejsefest. Man kan også tage alene ind i Nyhavn og få sig en 1 liters flik Bamse. En 1 liters gløk? Blikbamse. Blikbamse? Hvad er det? Det er en 1 liters på blik. Hvad er blik? Det er, det er Hva, Hvor altså, får man det hen? Det får man ind i Nyhavn. Jamen, Nyhavn er jo et stort sted. Hvor skal man gå hen? Lige midt i Nyhavn, lige over for Grønstekademiet. Så kan man sætte sig, det en take away -barier. Man kan bare ah. gå og så ja. Okay. Det får mig til at tænke på. også et forslag. Hvad er en bamse uh, Vi skal lige have... Ja, ja. Den det, den, det kan man fortolke alt efter hvad være aldersklasse. Man ønsker at invitere. Hvad er noget det med bamser? Være, det kan være blødt, men det kan også være øh, vådt og koldt og frisk. <laughs> okay, den, den tror jeg bare, vi skal lade hænge til fortolken, ikke? Ja. Ja. Uh, og hvad var det andet? Jo, man kan også strikke til sine venner. Mm -hmm. Strikke til dem, man holder af. God, ja. Ja. Man kan sprække mange ting her i de kolde tider. Man kan også pumpe sine cykelslange, så man, man har et ideelt tryk i slangen. Så er det dejligt at cykle. Man skal ikke køre med det der helleroptryk i hvert fald, som de har anbefalet mig ude hos Skred Cykler på Børnssesvej i årvis. som er køre på nogle halslattende ringe. Det kan ikke svare sig. Hvorfor hedder det Hellerup-trykket? Jamen, det er, fordi øh, den øh, legendariske cykelbutik skrød og cykler ud på Bernstofsvej. De har altid anbefalet, at man kører på sådan nogle slattende ringe. Så det har vi i min familie gjort i mange år, og så fandt jeg ud af, at det, det var en løgn. Altså, der er blevet bundet... Ikke ja. endnu en gang blevet bundet noget på ærnet. Det skal bare op og have, have godt tryk, de ringe. Man må slet ikke kunne trykke, på, trykke slangen eller dækket ind med tommelfingeren. Det skal være stenhårdt. Fuld på ringen. Så kommer man så hurtigt frem. Ja. Det er så dejligt. Hvor skal I spise Æ, lad... det her takeaway hen? Æ, vi tænkte bare at tage på stranden. I skal på stranden? Ja. Der er mig strandpark. <laughs> Godt. det er friskt. Stranden, det går en glad. <laughs> man skal også på stranden. Ja, Æm... ja det blød, altså. men, men det er fordi, vi vil gerne ønske et nummer til, når vi sidder derude på Amers Strand. Sig frem. jeg ja, vi vil gerne høre Spinning Away med Jan Kaler og Brian Eno. Okie okay du det er lidt sådan soundtrack. Det kunne lyde lidt som soundtracket til Ice Age, men det er det ikke. Men man bliver sindssygt godt humør den over. Altså, hvad for noget Ice Age er det? Den der film. Den der animerede film. Ja, den er Disney-film? Ja, man kan prøve at tænke på den, når man hører sangen. Okay. Det, det skal vi prøve Så, at se. Det er mere, der mere, vi kan I ikke lige at, øh, stikke lidt til minihestene? Vi kan, sende vores, vi kan, sende vores så I kan bare præge en minihest, og så kommer ud til os. Ja, så kan man prøve ja. en rigtig varmt ja, kan Lejse. Hvad er jeres navne, kære øh, øh, er, der har ringet ind? Inselajse. Ja. Ja. Og Jeffy. <laughs> Jeffy og Inselajse. Dejligt at, <laughs> Inselajse. at høre fra jer, og må, den, må, den, må det smage øh, denne her takeaway? Tak. tak. Tak, fordi tak, I ringede ja. ind. Ja. Så. Ah. Ah. Det er jo simpelthen skønt med alle de lytterhenvendelser. Vi har fået en besked også fra Søren Melsen, der ringede ind tidligere. Han skriver lige en, en sidste note på Yellow Magic Orchestra. Deres cover er Daytripper fra Solid State Survivor. Japansk 70'er, eksperimentel, elektronisk Beatles-cover. særligt udråbstegn Det tror jeg nok, vi skal høre i en kommende brevkast Ja. Man tager jo brødet ud af munden på DJ-brevet med alle de anbefalinger, ja? Det er jo også lytterens program. Ja. Yeah. Nu lytter vi lige til... Og endnu nummer fra. Best of Acid Hall compilation. Som faktisk også. Er en lytter en I hvert fald lytter Magnus der har sat mig på sporet af Acid Hall kombinationen af Danshall og Acid. Tager it out. It's like a roadblock and a curfew. Put back the just a pass through. It moves me like a curfew. It moves me like a roll of that It moves me like a curfew. So black It, Why would? It me like a curfew. Boom, back on the crew, just a pass you Boom, back on the crew, just a pass you A lot of people, them a pose and a chat Talking miss and talking that. It seems to me that you're a talking pirate It's a roadblock, why, why It's like a curfew, yeah, me now Them never know me as an entertainer Them never know me as a Oh yeah oh lige nødt til at fortælle om en parallelparkering jeg lavede i dag i apotekets bil jeg holdt på en smal villavej og der var kun én ledig parkeringsplads og der var, det var i myldretiden her omkring klokken 5 var det blev mørkt der folk ligger og presser og stresser for at komme hjem og der holdt, jeg lyver ikke tre taxaer der ventede på, at jeg fik parallelparkeret så det var bare lagt op med maksimal stress til, til, til at præstere med den parallelparkering og ved du hvad, kære lytter? Jeg bankede den bare lige ind. Du, der var ikke en en overflødig bevægelse med rettet Jeg hamrede den lige ind på centimeteren, du. Som en... Øh, et søm bankede i en muggens stup. Åh, oh, for fanden. Det var, det var fucking smukt, altså. Der tænkte jeg bare... Okay. hvad er det nice at kunne parkere. Øh, og ved, så, Så vi ved jo også alle sammen, sig så er, så er der alle de andre parallelparkeringer, ikke? Hvor man bare... Ligger der og aser og maser frem og tilbage ikke? Og, man, og man tænker på når du skal lave det det skarpe s og kygerlæren der og man bare det er så svært så svært så svært så altså, så kommer det bare altså det er bare jeg kender det og det er bare fucking psykisk med de parallele parkeringer ikke og altså, det er bare huh så for en gang skyld, så godt det lige godt, ikke? Altså, hvad sker der? Hvad så? Hvem er det, du har ringet til DJ Bredes brevkasse? Hej, dit Brede. Det er hey, Vilfred. Hej, Vilfred. Hej. Hvad har du på hjernen? Hvad fik dig til at ringe ind til DJ Bredes brevkasse? Jamen, øh, jeg, jeg, jeg står og lyttede, lyttede til programmet her nede i Kasterlæ i Belgien. Aha. I øh, Okanens øje, hvor jeg p.t. er isoleret i et, øh, et værksted med tilhørende A-hus en A-formet af øh, sommerhums Uden i skov. Ja, så? Der må være kun af vand. Ja, og øh, og tabt et vedmål. <laughs> det hedder livets vedmål, måske. Åh, ah, kender det. Ja. <laughs> når du siger kagens øje, hvad, hvad refererer du til? Jeg mener jeg vel nok, at øh, det vil her, man finder Europas højeste smittetal. Åh. Ah. Ah, men øh, det er det er faktisk ikke så skræmmende, som man måske skal tro. Hvad det laver... Er okay. Hvad er dit? Hvorfor er du taget til Belgien? Hvorfor er du øh, i avokanens øje? Jamen, det er egentlig bare noget arbejdes... I arbejdets øje noget. Øh, det er noget... Det er en, noget grafik og produktion af en... Øh, af en Et opsamlingsværk. Nå, okay. Øh, Næsten det samme. Okay. Men... Øh, men jeg ringede faktisk også, fordi at, at, at øh, det, var bare nogle, øh, det var nogle skønne tracks, øh, og, som fik mig i tanke om... Øh, hvad er det for nogle tracks, du her... tænker på? Øh, jeg har allerede glemt, hvad det hedder. Altså Eller de danske det numre, jeg spillede? Ja, de danske numre. Mm. Øh, og øh, så kom jeg i tanke om ham her, som hedder Boris Bifur Vandalerke som øh, har lavet sådan en plade i 1979, øh, som er ret så skønt, øh, og har nogle ret gode tekster, jeg tror, øh, du, øh, du vil kunne identificere dig med. Det kan jeg i hvert fald. Det, øh, så jeg har, jeg har sendt dig en mail med et link, okay. øh, hvis du skulle have interesse. Nummeret øh, hedder Døde. Biler er Smukke, og der har. Det har sådan et omkret, hvor han synger. Det handler meget om tid og sådan forbrug og kultur og fra ej, biler og sådan. Ej, no, nej. Kapitalisme og, sådan, og så synger han tiklok, tik, tik, tik tok, tidens ansigt, ellens. Og så videre osv. Jeg wow. kan ikke helt øh, huske, hvordan den går. Men, øh, men jeg kan i hvert fald huske, at før der var sådan noget, der hed sådan. Øh, YouTube, og i hvert fald også, så er der noget, som Soul Seed, der hedder hvis man, man skal mærke den brugt internet. Hvad, altså. Og noget der hedder Og så, så, så lånte jeg. Ja, så, så bestilte jeg. Så jeg den her LP fra biblioteket i Aarhus, og fik den sendt til København. Og lavede mit eget uh, lp 3 ja, Den er blevet, måske været for 15 år siden. Ja. Øh, det er ikke længere i mit iTunes, men måske findes det et sted. Det er ikke på Samsung i Så, så du har ud, ikke længere bemeldt... Hvad, hvad er det for en fil, du har sendt så? Så, så er, er der nogen, øh, der har været så gode at lave, øh, lægge hele op på okay. øh, Det har 53 views, kan jeg se her. Okay, de gode øhm, ting har altid over 100 i hvert fald. Ja, præcis. Og det, det er også et meget flot cover, hvor at, øh, Boris her står og flagrer med armene som en fugl op mod en anden projektion af en, en anden skyline, og så står der med sådan en, det hele er sådan rød, og så står der med sådan en grøn, sirlig, Optima typografi. Optima, hvad Boris er det for noget? Fure. Det er sådan, det er en type, altså typografi Optima. det er bogstaverne? Øh, det er bogstaverne, ja. Okay. Wow, Be, det lyder ja. som en plade, vi skal høre her i brevkassen. Jamen altså, hvis, øh, hvis den kan glændes ind, jeg vil også bare sige hej. Og øh. tak for programmet. Og man får jo helt hjemme i. Det er sådan godt at høre. Det er det gode mm -hmm. at, ude at rejse. Man må, nogle gange så kommer man til at tænke på, at det er meget måske ikke så skidt. Derhjemme. <laughs> du er godt hjemme bedst, men øh, så er det godt, man har radio. ja. Yeah. Det er også et hjem. Mhm, mm det er også et slags hjem. Ja. Æ, Vilfred, vi, ja. vi når ikke at høre i Bifure i den her uge, men det er fedt at have noget, en sur dig at arbejde med til næste uge i podcasten. Ja, ja, ja. Vi ja. skal nok sørge for, at din anbefaling lander i en ku med tørt, tørt strå og halm, og det ligger rart og varmt. Mhm, mm perfekt. Så må I tilbage til jeres program. Det her, uh, Du er programmet, uh, senior, men uh, tak, yeah. fordi du var det. Og, okay. Um, um, Hold smittetallene lave dernede. Ja. Yeah. Okay. Kils Maxi. Det skal jeg nok. Nu skal vi til aftens første anbefaling. Uh, Chris. Chris. Uh, Chris Kent. Med Toto Middly. Damien, jeg håber, jeg har ramt rigtig her. Hæfte, -groover. side, my side. I'll be Rain, or shine, any kind of weather, any kind. Is anything I wouldn't do for you. Let's take what's getting old and make it new going tonight, but she hears only whispers of some white conversation. She's coming in 12:35. The moonlit winds reflect the stars that guide me towards salvation. I stopped an old man along the way. Hoping to find some old forgotten words Of ancient melodies He turned to me as if to say Hurry boy, it's waiting there for you It's gonna take a lot to take me away from you Yes it is! There's something I some time to do the things we never had That's not smooth. Diskendt med Toto som vi lytter på fra opfordring fra øhm, vores lytter Damien, og som er blevet ræret Det øh. tror jeg måske alligevel. Men hold, hold da fast, mand. Jeg havde lige en indsigt faktisk under det her nummer. Det havde jeg også. Okay, hvem indsigter først her? Uh, Kom med din først. Okay, men uh, jeg, jeg tror, at den det, det, det, det som både gør, at man har lyst til sådan at latterligt gøre et udtryk, som det vi lige har lyttet til, men at det også på en måde er, hvis man skal, hvis jeg skal være, altså, at det er dybt forløsende samtidig at høre det, det er, at musik er en ret udmærket måde at øhm, udtrykke sin subjektive indre virkelighed på, som andre mennesker af tekniske årsager, ikke rigtig kan komme til at kende til, minder man på en eller anden måde gestalter den som noget musik, eller nogle ord, eller noget kunst, eller et eller andet. Og når jeg hører det her, så er jeg både sådan, jeg føler mig lidt bedre, øh, jeg tænker, ha ha ha, han har ikke nogen rytmisk sans, og får med det samme, sådan en, ah ha hvor er meget federe end den her person. Og samtidig føler jeg, at den totalt usle, ensformige, vredesfyldte, sådan sørgelige ghetto, øh, psykologiske ghetto, jeg selv, er og lever i, bliver, bliver ligesom øh, ratificeret, eller for et lag maling af at høre nogen, der også på en eller anden måde befinder sig i en totalt subjektiv psykisk ghetto. Jeg var også ude i en tegnemetafor. Ja. Øhm, men det var mere noget med Toto, -to, tror jeg, hvor jeg. Hvis jeg tænker på, at hvis nu Toto -to er et sådan... Øhm hyperrealistisk maleri, altså du ved, sådan noget, som, som ligner fotografi. Ja. Så det her ligesom en, en børnetegning af det fotografi, eller maleri. Altså, øhm, det er en børnetegning af et fotorealistisk maleri? Ja. Mm. Øh, men men det, det rummede en meget stor sandhed om, hvad Toto er, ja. tror jeg. Altså Totos essens var der? Ja, lige præcis. lige netop, at det var sådan det her er faktisk essensen af Toto. Det er det man, det er det, man hører hvis, hvis ikke man øh, hvis ikke man øh, teknisk mestre på den måde som Toto gør deres øh, de virkemidler, som de nu arbejdede inden for. Men så essensen af, at Toto er også kendt for at være et band af nogle meget Dygtige musikere. Altså det er, sådan, er sådan, noget, sådan noget, et studiemusikker ikke? Ja, men, og derfor, hvis det her kan være essensen af Toto, så er essensen af Toto jo netop ikke, at de er studiemusikere, fordi det, det er jo ikke det Lige her. præcis. Men det synes jeg er ret fantastisk, at ja. det på den måde blev ble virkelig sådan trukket ud af Toto, sådan, når det er jo det her, det er. Samtidig med, at jeg må sige, det her med det brakte mig rent glæde. Er helt enige i lytteranbefalingen Og også den second opinion Vi fik fra den anden lytter Luca øh, at, at det her altså Det er fuldstændig forrygende og fortryllende Og det er sådan Ja Det tryller al øh, coronaangst væk Med lyttere som det her Så er det sgu bare tryk på en knap og lave radio Fand altså. med nemt Her kommer Prince Med Scandalers En anbefaling fra vores som vi skal omfavne uden skam. Omfavne uden skam. En anbefaling på vores vinterkonsulent. I det kan tænke at Friedan Pedersen. Start et band. Gerne en harmonikaband. Et band, hvor alle har det samme ikke eksisterende øhm, forudsætningsniveau for at deltage på instrumentet. Vælg det instrument, ingen kan spille. Øv jer sammen. Feel what you've been dying for. much on the menu. I just can't, I just can't. I can't wait, baby. I can't wait, baby. I can wrap my legs all around you, girl. Cause sugar, you know, you're just a kind of lover. dream! Med Skandelos, som vi hører på øh, anbefaling af vores aftens, ene aftens mange vinterkonsulenter. I der kan tænke at Friland Pedersen. Hvor, ja. Jeg vil faktisk, apropos Prince, godt komme med en anbefaling. Sige frem. er øh, en podcast, der hedder The Kitchen Sisters. Mm -hmm. Som man en virkelig god podcast. Det er to søstre, der laver den. Men, og de besøger forskellige byer i USA og snakker om deres mad primært. De er meget interesseret i mad, men de er også interesseret i kultur. Øhm, men der var et afsnit, jeg hørte om Princes studietekniker i slutviruserne. Okay. Som hed øh, Susan Rogers, og nu har jeg lige fundet det frem her. Det er Kitchen Sisters episode nummer 93, som hedder Prince and the Technician. Okay. Øhm, den er virkelig ikke, øh, ikke bare var det ret øh, særligt at være kvindelig lydstudieteknikker i øh, 80'erne, men så var det også ret særligt at være det for Prince, at være Princes personlige lydtekniker. Var det, jeg ved, Prince han i hvert fald øh, døde i sådan et meget stort compound, han havde bygget, som, hvad mm. fanden var det, det, hed? Kan du huske det? Han havde Åh, sit eget hjem og det, det, det hedder et eller andet øh, ja. exuberant selvfølgelig. Men en øh, Hasty an... Park tror jeg. Yes, yes, my boys and girls. Og mm. I øh, Minnesota øh, er alle steder, hvor han kom, fra, ja. han Prince. Men det ligger midt ud i ingenting. Og i den her podcast fortæller jeg hende studieteknikeren også om, hvordan hun ligesom var. Øh, til møde med Prince derude sådan på herrens mark og så ligesom blev antaget, og sådan, okay, du er den. Og så, så var hun ligesom øh, hende, som, som satte hans maskiner op og hjalp ham med at, at producere de her tracks, som blev til Purple Rain-pladen, for eksempel. Hold da op, det skal jeg altså høre. Lad os lige lægge et link til det i, i programbeskrivelsen. Os det. på os gør det. Vi kan i hvert fald lægge det ind på Soundclouds, der kan man skrive lidt. Mm -hmm. Men også bare tjekke, Kitchen Sisters podcasten ud. Den er virkelig god. Her er brevkassen. Vi løfter the good stuff. Der var en anbefaling fra vores egen Mixi. Og vi har lige lyttet til Prince, som var en anden anbefaling. Så ja, jeg håber lyttere, I kan høre, at brevkassen, den trives. Det er forret, den forrede, varme indbakke fra alt. Alt, der kan løfte og hjælpe en igennem eksistensens mange timer og dage. Her kommer nu en anbefaling. Alt en gynge fra vores faste lytter og bidrag ud af Søren Hvid Melsen. Søren! Søren, er du derude? Bank din flade håndflade ned i bordet i takt til det her. Hey, okay, hvor vi et sprøjt. Hvis du lytter til brevgassen, vær med at slå din hånd ned mod et Altså i den gode dunia. Køje dunia kan vi vikme os. Søgle, søgle, efteri dunia tæt på vi mødes. Dünya hej, køje dunia söyle vi vikme os. dunia. Tak for den anbefaling. Der var alle punkter. Det er jo... Åh oh, ja. God musik. Åh, oh, jeg synes, jeg havde en eller anden spændende anekdote at fortælle nu. Hvad fanden var det? Nej, jeg glemt. Hvad var det, jeg skulle sige, Mixi? Det ved jeg ikke. Skal vi høre den næste nummer? Ja, yeah. det gør det godt. Det er et nummer, du har valgt. Det er Marta and The Muffins med Swimming. Jeg os høre det. Jeg havde noget helt genialt at sige. Det kommer. Uh. En fight on the street below. De ting sage som er en helt fantastisk plade. De tre første numre er virkelig gode. Jeg håber måske at kunne få lov at ønske et nummer i en kommende brevkasse. Også fra den plade. Den er virkelig, virkelig god. Tjek den ud. Den er på YouTube. Hvornår er den fra? Den er fra 1983. 83. Det er et kanadisk band Martha and the Muffins. Og de havde en hitplade fra... Jeg tror, den er fra 83. De havde en en hitplade fra tidligere, og så var den her plade sådan lidt for politisk, til at radiostationerne ville spille den. Men øhm, jeg synes, den er rigtig god. Det skal vi... Lad os høre noget mere med Martha and the Muffins i brøvkassen. Nu skal vi høre Arthur Russell. Jamen, vi skal lige faktisk lige... Nu, nu er det mig, der siger det, okay. fordi jeg lige kommet med tanke om, hvad det geniale var, jeg skulle sige. Klart. Og jeg har haft sådan et spørgsmål inde i min hoved jeg har jeg har haft øh, jeg afløser som apoteksbud på min onkels apotek i Valby og så øh, kører rundt i bil og leverer medicin til til de ældre der er ikke typisk eller der ikke kan komme på apoteket selv og til plejehjem og bosteder og sådan noget. så jeg kører bare rundt i bil og har et, et, et job kan man vist godt kalde det øh, og så øh, øh, sidder jeg i bilen, og det er et rutinepræget job. Det, det er det samme hver dag, faktisk. Når ikke man laver en helt vildt parallelparkering? Når ikke? Ja, åh, det sker også ret tit. Og det sker også ret tit, at lave nogle helt elendige altså, parkeringer hvor børn ned til fire års alder begynder at smide deres legetøj ud af vinduet, fordi de ser, hvor dårligt jeg er til at paralleltparkere men det er noget, jeg bruger min tid på i bilen, når jeg kan har travlt med at påkøre parkerede biler, og oprette forsikringssager for min stakkels onkel, som er meget forstående. Så sidder jeg og tænker på et spørgsmål som det her, som er, hvis jeg kunne, og det her spørgsmål stiller jeg til dig også, dytter, og det er mit bud på en vinteroverlevelsesteknik, og en generel livsoverlevelsesteknik, det er, og filosofere over, at hvis jeg kunne øh, foranstalte en ændring en, ved et øh, almindeligt objekt, som for eksempel en stol, eller et bord, eller en bil, eller en hat, eller en luftart, øh, hvilken øh, ændring vil jeg lave, øh, som vil gælde på verdensplan for eksempel? Nå, hvis nu alle stole havde fem ben lige pludselig, eller, hvad nu hvis, og at, at det her, nu nævner jeg lige nogle favoritter, ikke? Men jeg håber, du vil tjekke ind, og jeg siger det bare, for at du ligesom kan, kan tænke med på det her, sådan ret ligegyldige tankespind. Altså, ligegyldigt er det jo ikke, for det holder mig sådan på en måde i live. Det betyder, at jeg ikke bliver dement i det rutineprægede arbejde, men jeg, jeg tænker meget sådan, øh, hvad nu hvis alle dæk, for eksempel alle dæk for cykler og flyver biler og noget. Så alle dæk var lavet af, af, af glas, hvordan ville verden så? Altså, hvis man bare kunne sige knips, og så alle dæk lavet af glas, eller hvad nu hvis alle øh, kloakdæksler i hele verden lige pludselig var lavet af mørk valrona chokolade? Altså, man, det er usikkert at gå hen over, at du falder lige igennem. Det var lavet chokolade, eller nogle, på nogle af de dyre adresser i København, hvor, hvor nogle fine folk, som pludselig indser, at, at nu kan man spise kloakdækslerne, og så hvor, render de ned og ligger og spiser. Altså, folk er blevet lækkersultne nede ved de kloakdeksler og ligger bare og spiser og spiser. Så det er sådan nogle ting, altså, hvor livet er pænt trivielt. Altså, jeg tror man har regnet ud som tre år at sådan, åh, man skal sove, man skal stå op, man skal skal alt muligt man ikke har lyst til, og den eneste måde at, eller nej, med en af måderne man kan både pusse sit eget spejl og sørge for at der bliver kørt nye kørestænger op på ens eget spejl, det er at beskæftige sig med nogle hypoteser så kære lyttere, det her med en stående opfordring til at opfylde over, hvad, hvad, hvis du kunne lave en ændring ved et eller andet objekt, ikke? Altså... Og det, den ændring sker så lige med det samme? Global, instant ændring ved, al, ved alle øhm, tilfælde af dette objekt. Altså cykeleger eller andre menneskers hår, eller altså jeg... Ja. Mm, ja, det kan også gå rigtig galt, tænker jeg det kan gå, Men det går rigtig galt Og det mm. altså, er allerede sådan, uden nogen fantasier Man skal tænke det igennem lidt Eller også skal man bare skyde fra hoften ligesom. Den vestlige verden er en selvmordskult og det, og det bedste du kan gøre Er at bruge din fantasi Så længe du er en del af den Det er en måde at puste sit eget spejl på Vil jeg sige Og okay. når du, og når du øh, har, har Et hvilket som helst svar På det her lille hjernespil, som jeg her skitserer, så er du velkommen øh, til at skrive eller ringe ind på øh, Læg telefonen som har nummer 42 66 29. Du er også som altid velkommen til at ringe ind med alt muligt andet. Du kan nok høre, at vi, vi er den forrede indbakke på for alle mulige former for udtryk, og vi har hinanden, og vi har heldigvis nogle, nogle lyttere, der har super meget at byde på, og vildt meget at sige. Og det er altså også, tæller altså også dig. Vi mangler at høre din stemme. Mixi, vi skal til et Arthur Russell-nummer, som også er fra din hånd. Mm. Det er fra en plade, som kom sidste år, med nogle sådan efterladte skitser og demoer og sådan noget ting, som ikke blev udgivet, mens Arthur Russell levede. De beskidte underbukser. Han er ikke noget at vask. Ja, inden han sådan ret, ret ved underbukser alligevel. Han, det han fik lavet det her. Beskidte på en flot måde. Mm. Her kommer Arthur Russell med I Still Love You fra, hedder pladen Iowa Dream. Yes, Iowa Dreams, tror jeg. Got mad and both decided lock the door, throw away the key. I drove off to Santa Barbara. She kept on at acting school, driving in my yellow sports. love you I wish there was some way to show you I'm thinking of you And I can't pretend that I don't know you Altså, det kan også udlægges positivt. Man kan fx lave alt CO2 til små perler af diamanter og guld for at vende op og ned på økonomien og redde klimaet samtidig. Man kan, gå, man kan gå positive steder hen i sin fantasi. Ja, jeg siger det på den her måde, fordi det er noget helt nyt for mig. Jeg plejer at gå negative steder hen. Hvad med dig? til vejs inde her i Dissebreds brevkasse for i aften. Mit navn er Dissebred, og vi har haft glæden af at have Mixi med derude. Ja, hej. Det var Mixis sprøde stemme. Uh. Det slog mig lige, at øh, det nåede vi ikke nåede i rocktober. Mm. Det var at snakke om rock -saxen. Oh, ja. Men der var jo lidt rock -sax her. Det var der i hvert fald. Mm. Det er jo så øh, rart i uret og kunne tænke på, at det bliver oktober igen. Det er sandt. Mm. Ret og uret. Øh, alt er ikke løst. Øh, nu er vi nået til det sidste nummer for i aften, som øh, er en, øh, endnu en lytteranbefaling fra øh, Bamse Leise og holdet ude på Amager, der har været på kinesisk restaurant og købe takeaway. Og det var vist også en af, af, af, af anbefalingerne til Årlig var at være god ved dig selv og købe takeaway. Så til øhm, Bamse Leise og Jeffy, der sidder ude på Amager Strand og spiser kinesisk takeaway. Her kommer Brian Eno og John Cale med nummeret Spinning Away. Og pladen. Og jeg vil bare sige, hvis der er andre end mig, der har fået den der e mail eller SMS, hvor der står, at hvis man drikker 11 kingøl på under en time, så virker det ligesom MDMA. Så vil jeg bare sige, at jeg har prøvet det, og det er ikke rigtigt. Man bliver bare enormt distanceret fra, sit, fra sin psykiske ghetto. Man kommer ud i en form for forstad til sin psykiske ghetto, hvis man drikker 11 øl på under en time. Og det er ikke det samme som at tage MPMA. Her kommer Spinning Away med Brian Eno og John Cale. Og kære lyttere, hvis I har lidt stramt derude. Der skal alt i brevkassen. Det er klart, at dem der ringer ind de har lidt opånd på. De har et frisk program, men øh, der plaste til alt. Vi høres ved i uge.